Linda J. Larosa Berry Barry Tannenbaum, kinevet a végén. Bevezetés A vakító hóförgetekben a taxi alig vánszorgott az FDR Drive-on. A vénkockás különben is rég megérett már a roncstelepre. Zörgő hűtőjéből langyos levegő tódult elő, a még működő egyik ablak törlő égtelen csikorgással kaparta a szélvédőt. Reynoldsnak minden idegszála felborzolódott. A hátsó ülések kuporokba ügyet se vetett a sofőr dühöngésére. Én szerintem az emberiségnek elment az esze. A vihar háromkor kezdődött, igazam van? Az ember azt hinné, mindenki igyekezett minél előbb megpucolni a városból. Hát egy frászt. Vánszorognak, akár az anyatetvek. Úgy kell nekik, éjfél lesz, mire hazaérnek. Neki a Dudának, és feloldalazott a járdára, hogy megkerülje az 59. utca kiáratát elálló kocsisort. Rohat ingázók motyogta. Reynolds nem szólt semmit. Fél kilenc volt, és már több mint húsz perce ült a taxiban. A Clarkson Manorhöz akart eljutni az alsó menhetteni Nassau utcán lévő hivatalából. A taxi megpróbált kiugrani egy veszteglő teherautó mögül, majd csikorogva lefékezett. A Park avenue jártak. Rohadék ragacs, pedig a piros előtt még átsúszhattam volna, dühöngött a sofőr. Kiszállok, mondta váratlanul Reynolds. Tőlem az annyi, mint 7,50 cimbora. Reynolds átnyújtott egy 5 és három egy dollárost a plexi üveg résén, és ügyet sem vetett a sofőr gúnyos hálálkodására. Kiszállt a kocsiból, felhajtott a kabátja gallérián, és elindult a két lévő menőr épülete felé. A Clarkson menőr előtt el volt takarítva a hó, és a járda sótól fehér lett. Az exkluzív New Yorki kluboknak ez az utolsó moikánja ügyelt tagjai kényelmére. Reynolds kitárta a dupla ajtót, és belépett. A külvilág innen kivar rekesztve, hál' Istennek. Levette a kabátját, és átnyújtotta a ruhatárosnak. A ruhatáros elvette, és rámosolygott. Jó estét, Mr. Reynolds, mi csoda életidő ilyen februárunk se volt még. Reynolds bólintott. A többiek itt vannak? Igen, uram, utoljára Mr. Birmingham érkezett meg körülbelül húsz perce. Küldessen fel egy italt, legyen szíves. Hogyne, Mr. Reynolds? Reynolds elindult a lépcső felé, és közben bepillantott, a balra első faburkulatú bárba. A kandalóba tűzéget és moraj szűrődött ki a helységből. A jobbra első folyosó a könyvtárba vezetett, és azon túl a játékterembe. Fel és lefelé is kanyargott egy sor lépcső. Len az alaksorban tornaterem, két kézi labdapálya, egy szauna és egy gőzülő terem állt a tagok rendelkezésére, fenn az emeleten pedig húsz külön szoba. Reynolds felment, és benyitott a baloldali harmadik ajtón. A szoba közepén álló kerekasztalnál Andrew Birmingham felnézett a Richard léjjel folytatott Beggemon partiból. Már lemondtunk rólad, közölte. Magam is azt hittem, hogy sose ide idefelelt a Reynolds. Leesik egy kis hó, és a város abban a pillanatban katasztrófa sújtott a területté válik. Odaállt Lé mögé, és személyre vette a táblát. Kibice inkább a győztesnek, mondta léj hátra se fordulva. Birmingham rákacsintott Rénolcra. A soba sarkába megszoknalt Ed Marcus. Finom ebédről maradtál le, Markus behunt szemmel hevert a díványon. Reynolds lejutt mellé egy székre. Bekaptam néhány szendvicset a hivatalba, el kellett végeznem egy kis papírmunkát. Ha félreteszem holnapra, attól tartok, még elégtem volna. Markus nevetve felnyitotta a szemét. Miben mesterkedtek mostanában? Semmi különös, csak egy kicsit komplikált. Éppen a kopogás szakította félbe, és Reynolds felállt, hogy beereszte a pincért. Egy kis szíverősítő, mondta leemelve a tálcáról a pohár Johnny Walker black -et. Köszönöm. A pincér bólintott, és a többiekhez fordult. Még egy kört, uraim? Felőlem jöhet, mondta Markus. Hozza, rendelkezett léj, és hatalmas testével felemelkedett a székből. Rajtad a sor, Kriszt, de talán megvered ezt a gyereket. A pincér neztelenül kiment, Reynolds pedig elfoglalta a Birmingham-mel szembeni üres széket. Ne szomorkodj, vigasztalta lét. ebben ő a nagymenő. Reynolds gyorsan felrakta a figurákat, és kivetette a kockát. Lé beállt mögé, és figyelt. Birmingham óvatosan és nagyon precízen játszott, Reynolds szeszélyesebben, többet bízva a szerencsére. Megérkeztek az italok. Markus lecsusszant a diványról, nyújtózott egyet és odaállt az ablakhoz. Lenézett az 57. utcára. 5 hat hüvelykre számítanak, jegyezte meg. Reynolds felpillantott a tábláról, vagyis, mint mondtam, katasztrófára. A katasztrófa, mondta Birmingham, odéptólva az egyik figuráját, az, hogy egy hatossal lemaradtál. Levette Reynolds figuráját a tábláról. Íme a következő áldozat, nevetett Lé. Még semmi sincs veszve, felelte mosolyogva Reynolds. Kivetette a kockát, de nem járt szerencsével. Börmingem is vetett, és lesöpörte ellenfel a tábláját. hátra hátratorta a széket. Minden elveszett. Birmingham Markusra nézett. Nincs kedved szerencsét próbálni? Szerencsét, nevetett Markus. Mikor van veled szembe szerencséje az embernek? Várjatok, szólt közben Rénolc. Mielőtt elkezdenétek, hadd mondja el a legújabb sztorit. Leült egy székre a sarokba. Markus és Lee Börmingem mellett foglalt helyet az asztalnál. dőlve nézték Rénolcot. Kezdheted, mondta Lej. Oké, okay, kezdte Rénolc. A szituáció a következő. Mr. Jones minden reggel kilép 14. emeleti lakásából, lemegy a lifttel a földszintre, és munkába indul. Amikor este hazaér, beszáll a liftbe, megnyomja a 10. emeleti gombot, felmegy, kiszáll, és a maradék négy emeletet gyalogmászza meg. A 7-5 estéjéből négyen mindig pontosan ezt teszi. Rénolc elhallgatott, belekortyolt az italába. Hátradőlt, és a három férfi arcát nézte. Kérdés, miért? Mit miért? kérdezte Légy. Miért mássza meg gyalog azt a négy emeletet négy este? Teljesen logikus a válasz? kérdezte Markus. Teljesen felelte mosolyogva Rénolc. Lássuk csak, kezdte Légy. Talán el akar kerülni valakit? Nem. Meg akar látogatni valakit a tizediken? Nem. – Szüksége van egy kis testmozgásra! – réfált léjék. Reynolds a fejét rázta. Miért nem csinálja mind a öt este? – tűnődött Jó kérdés! – mondta Reynolds. – De csak igennel vagy nemmel felelhetek. Börmingem összeráncolta a homlokát. – Senkivel se találkozik a tizedikem? – Senkivel. – Kikapcsolják a villanyt, és a lift megáll! – mondta nevetve Markus. Luxus lakásról van szó, nem nyomortanyáról. A nyomortanyákban különben sincs lift, mondta lé. Tácsi nevetett Reynolds. Lássuk csak, mondta Markus. több információra van szükségünk, fontos, hogy Mr. Jonesnak mi a munkája? Nem. Korán vagy későn jön haza ezeken az estéken? Lényegtelen, mondjuk, hogy mindig hat óra körül ér haza. Markus vállalt von. Mi az Istennek gyalogolni egy emeletet, ha nem muszáj? Reynolds szeme csillogott. Ez az, emelte fel hangját Birmingham. Muszáj neki. igazán van? Igen, felelt Reynolds. Na jó, muszáj, mondta légy. De miért? Ez a kérdés vagy elfelejtetted, ugratta Reynolds. Imádod, amikor tehetetlenkedünk, mi? Zsörtölődött a fejét rázva Marcus. Birmingham Reynoldsra szegezte tekintetét. Várjunk csak, ötödik alkalommal egyenesen felmegy a lifttel a tizennegyedikre? Igen, tehát tulajdonképpen az a kérdés, hogy ez az ötödik alkalom miért különbözik a másik négytől? Így is lehet mondani, ismerte el Rénolc. Fontos, hogy melyik nap megy fel egyenesen a tizennegyedikre, kérdezte légy. Nem. Vár csak, patintott újjával Márkusz. Egyedül van a pasas a liftben? Mikor? kérdezte ártatlan képpen Mikor, mikor? Azon a négy estén? Igen, felelt mosolyogva Rénolc. – De az ötödik estén nincs egyedül? – folytatta Markus. Akkor nincs. – Vagyis – mondta Birmingham – az ötödik estén, amikor egyenesen felmegy a tizennegyedikre, ezt annak köszönheti, hogy valaki más is van vele a liftben. – Tehát – sürgette Reynolds. – Fogalmam sincs – motyogta Márkusz. – Ugyanarról a szeméről van szó? – kérdezte Légy. – Mármint amikor egyenesen felmegy, mindig ugyanaz a személy van vele? – Nem feltétlenül. Ez lényegtelen. – de hát, amikor más is van a liftben, akkor nem kell gyalogolnia. Csak a többi négy estén tette hozzá Marcus. Reynolds mosolyogva tanulmányozta az arcukat. Marcusé olyan volt, mint aki kézítusában vesz részt, vonásai rángatoztak, ahogy a problémával küzdött. Lé egyenesen ült, kifejezéstelen, arccal dobolt a térdén. Birmingham úgy Reynolds arcába, mintha arról akarná leolvasni a választ. Reynolds tudta, hogy agyuk lázasan dolgozik. Mindhárma imádták a logikai rejtvényeket. – Chris! – kezdte lassan Birmingham. – Valamin is egyben ezzel a Mr. jones -sal. Ezért kell lennie valakinek a liftbe, hogy fel tudjon menni a tizennegyedik emeletre? – Igen – felelte Reynolds. – Állj, állj, megvan! – kiáltotta, Markus is felugrott. – Alacsony, izé! – törpe! – fejezte be egy Birmingham. És csak a tizedik emelet gombjáig ér fel, tette hozzá fejét rázva lejé. Reynolds kiitta a poharát, jól csináltad, Ed, nem volt könnyű. Amikor rájövünk, mindig olyan egyszerűnek látszik, mosolygott Marcus. Reynolds bólintott, érdekes volt figyelni őket, összehasonlítani a stílusukat. Birmingham higgadtan várta, hogy kipattanjon az isteni szikra, és a részletek összeálljanak. Lé makacsul tört előre, újra és újra leszögezte a részleteket, így próbálta kidolgozni a választ. Markus addig büfölte a problémát, míg az meg nem adta magát. Ő pedig birtokában a válaszsal vezette, irányította őket. Nem tudsz még egyet? kérdezte a sikeren Markus. Márkusz. Rénóca a fejét rázta. Egyelőre nincs több. Nehéz hozzájuk jutni. Amint egy újat hallok, legyetett nyugodtak, előállok vele. Nekünk magunknak kéne kitalálni egyet, mondta Lé. Nehéz, felelte Rénolc, én már próbáltam. Valahol csak teremnek erősködött Lé, valaki csak kitalálja őket. Hát ez az, miért ne próbálnák meg mi is? kérdezte Márkusz. Én inkább pókerezni, mondta Rénolc. Várj, vár, mondta Márkusz. Pókerezni bármikor tudunk. Próbáljunk meg kitalálni egyet. Ed, kezdte Rénolc. Legalább próbáljuk meg. Reynolds felállt. Siralmas, négy középkorú férfi azon vitatkozik, hogy kitaláljanak-e egy logikai rejtvényt, vagy ne. Végül is miért ne? kérdezte Birmingham. Kezdett ez se rossz. Négy középkorú férfi. Hetente egyszer összejön vacsorázni és kártyázni, folytatta Márkusz. Vagy Beggamont játszani, dette hozzá légy. Vagy kézilabdázni, vetette oda gúnyosan Reynolds. Ezek a férfiak régi barátok, folytatta Márkusz. És halálosan unják egymást, mondta Reynolds. Hogyan már mit kötözködsz, Markus egyre idegesebb lett. Inkább segíts te is. Segítsek. Na jó, Reynolds járkálni kezdett az asztal körül. A szituáció a következő. Négy régi barát minden csütörtök este vacsorázik. Utána kártyáznak a klubjukban. Csak hogy ezek nem napi emberek ám. Valamikor egészen rendkívüli férfiak voltak, szembefordult velük, egészen rendkívüli férfiak is meg, és újra játkálni kezdett. Mostanára azonban lealacsonyodtak a logikai rejtvények, a póker, a kézilabda, na és persze a napi kis izgalmak szintjére, hangsúlyozta gúnyosan. Az üzleti élet, a munka apró izgalmainak szintjére, a nyomorúságos dolgok szintjére. Miket hordasz te itt össze? Mordult fel homlokát ráncolva légy. Rólunk beszél, mondta belmüngem. Oké, okay, hagyjuk szót közben, Márkusz. Rossz ötlet volt, felejtsük el. Ohó, várjunk csak, mondta Rénolc. Ha már idáig eljutottunk, fejezzük csak be. Szépen, logikusan. Logikai rejtvényt akartatok, vagy nem? Mi bajod, mond? kérdezte halkan Márkusz. Nem tudom, felelte Rénolc, talán túl sokat dolgoztam. – Problémáid vannak? – kérdeztek Birmingham. de hogy legyintett, Reynolds. – Épp ez a probléma, hogy nincsenek problémáim. – Nevetett. – Idegeimre megy ez a rohadt taposómalom. Csend lett, mindenki tudta, mire gondol, de erről sohasem beszéltek, még egymás közt sem. – Tehát – folytatta Reynolds – a szituáció adva van. – Ennyit tudunk a négy férfiról. Kérdés, mihez kezdjenek?